Едді, молодий стажист у чорному, сидів за столом Іва Юйо і читав газету. Впізнавши мене, він заметушився, похабцем згорнув газету. Я підійшов до нього і заспокійливо поплескав по плечу. — кілька днів тому ти казав мені, що в момент убивства Ів Юйо робив голограму. — Так, комісар? — Пригадай, на той час він кінчив знімати... Добре подумай, бо це надзвичайно важливо. — Старист? — відповів одразу ж. — Не закінчив. Голограму часом знімають довго. Експозиція може тривати кілька секунд, інколи хвилин. — Так, так, так, ти зберіг плівку. А вже ж я проявив її, зареєстрував. — Хочете подивитись? Я глянув на годинник. — «Ні-ні, немає часу тут засиджуватись. Дай її мені». Хлопець завагався. «Ну, чого ж ти ждеш?» Він зашарівся. «Та не знаю, чи маю я право. Голограми належить компанії Air France. Я дістав з кишені сіруватий папірець із бліда голубими печатками. Це ордер, підписаний суддею Бартіє. Я можу проводити будь-який обшук, брати для використання в інтересах слідства, які завгодно речі, документи. Еді подав мені конверт звичайного формату. Ви ж повернете, бо якщо плівку зажадають, то в мене можуть бути неприємності. Я подумав, що стажист, певна річ, скоро дізнається про те, що вчинок офіцера поліції незаконний. Вийшовши, я одразу ж попрямував до артеля. Картотеці значилось, що Франсуа Бьозон Сетоїв Юйо зупинявся в готелі двічі. 8 січня перед вилітом до Малі і 13 січня в ніч після повернення. Один із службовців згадав і його самого і того чоловіка, що ждав у нього в 412 номері. З опису я зрозумів, що то Дивізійний комісар Дарке. Фіріоник Г.П.І. Комісар Льондрен. 17 січня, 11 годин, 05 хвилин. Натовп, що гудів під скляним дахом нового будинку суду, поділявся на дві приблизно однакові групи. Одна з них – адвокати та їхні клієнти з родичами і друзями. Всі ці люди – Майже нерухомо стояли гуртками посеред зали. Друга, секретарі і всілякі службовці машини правосуддя, котрі сновигали через простору залу чекання, тримаючи під пахою теки і втупившись у кахлі підлоги. Якийсь судовий виконавець довів мене аж до канцелярії судді Бартьє. Теки лежали тепер не тільки в кімнаті, а й у коридорі, біла мотузка, якою вони були зв'язані. Подекуди прорвала по обкладинки, і з них виглядали аркуші тонкого паперу. Суддя саме розмовляв по телефону. Поклавши лікоть на ширко розгорнутий збірник законів, він незворушно слухав свого співрозмовника. Глипнув на мене, коли я зайшов, і так само байдуже слухав далі. Час від часу кидав короткий «так» або гм. Зітхав і нарешті поклав трубку, сказавши, побачимо, яке не великої надії. Підвів на мене очі. Добрий день, комісаре. Що ви хотіли? Я сів у крісло, прийнявши із нього сто з примірників садової газети. Ви дзвонили мені. Бертьє згорнув книжку, поперекладав якісь речі, додаючи тим собі важності. Ага, справді. Я передавав вашій дружині, просив, щоб ви подзвонили мені. Не було потреби завдавати собі клопоту і приходити, я просто хотів узнати, чи далеко посунулось діло? Доволі далеко, щоб уже задавати собі запитання. Які? Бартьє вийшов з-за столу і причинив позад мене двері. Це, власне, трудно і визначити всякі. Взяти, скажімо, історію з фармості Труена. Поліцейські та свідки, які були у 815-му номері готелю, клянуться всіма святими, ніби фари не світились, а Гюйо твердить, що не діяла тільки одна фара.